بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعو به مخينات نافكان متعلق خبر شروع ذلتك من لانجل نجلان هداغي یو مانت کردار ذکر کوي غلط طریقه ذکر کوي یاد اگر چې دا خبره نن سبا مسلمانانو کې هم شته اعدین من نشوي راسن چې دا غید پرمنو دا خبره ده مسلمانانو د پره هم نه اخبره دا چې کله د جنگ مو کې ده جنگ پا مسل... مسلمانان با نوی علیہ السلام لے گلیو جنگ لرا آلتا که با جنگ و شو مسلمانان با فتح کڑی و آیا بناوا کڑی خو مدینی تبو مثلا دا فتح خبر راوی علانکی لا فتح بنو شوی دلتا پتو لما دینکی با حبر خور شو شیر بنوالا او دلته که با دا فتح خبر خور شو نو مسلمانانو وامن کې شو چیرې به تاسو حالان خبر وکړ شو یا مثلا ال تکي به فتح شو و دلته مدینه کې د شکست خبر ور شو یا مسلمانان ته مثلا ال تکي سرسری شکست شو دلته په مدینه کې وټول دي په لاره کې بس مسلمانان نه خلل د تل ختم دولم مدینه کے بے خوف و حراس پیدا کرو دو خوف و حراس پیدا کرو نبارا ہے دا امن خبر باؤو دا خیر خبر باؤو یا دا خوف دا یاری دا شکست خبر باؤو ہو بلا تحقیقا ازاعو بیهی اللہوی دا اغیر پیلاعو خبر او بے نو بلا تحقیق آلہ تی خبری خرول جا دی که بازی تیم که مثلا دلتا ویږي فتح شویل او پکې نه ته مسلمانانو شي کفوله وداسې کیسه خبرې باندې قرولنه الله داغینا د دا پره کار ونه چې دا سینه نه دي په کار او دري طریقې او حدیث کيم لايات بيان تو حدیث کيم دری نه من راغلي قيل وقال حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دینه من کړي تاوی ماریو څو څنګه خبر په زنانو کې ډیره بلا تحقیق خبره ته داوی دا ما دا وي اوګه دا وي د ځکه سمه خبره سره به جا اسی یو سره بدنام شي یو سره دې نقصان ورسیدلو هلکه خبره هغه سینې باندې من نه راغله دا سینې په اذن نبی علیہ السلام زمانی کې مداسونه نبی علیہ السلام د خپل بیوان یو پیره قاپه مثلا په دوله باندې کې منافقانو را مشروح کړي چې نبی علیہ السلام ال ورلمه و د نبی علیہ السلام د بیوان ټول د طلاق ورکړل نبی علیہ السلام یې محمود نړګل عمر سیمراده مسجد کې و دې اعلان وکړ خبر راځي د شریعت کې دامن لري د دې لپاره څو په کار دی نو الله دغه لپاره هغه ټین کې خبر ذکر کړو چې داسې کار وکړي دغه بیان الله یو ایزا جاءهم هر کله چې راشي د منافقانو امر منن یو امر یو خبر من امن د امن مثلا مسلمانانو فتح او کوم تعلق د امداد وسره اور خوف یہ ہے درے بارے کی شکست بارے کی اذن به ندید اگے ابشاء کی فرے بھی مدینہ کی بلا تحقیق لا پتہ نہیں لگی نہیں اللہ فرمائے ولو ردوه الی الرسول و الی اول الامر منهم لا علم بالذین خبر دی پیغمبر تکڑے پیغمبر دے واپس کڑے وَإِلَاءُ لِلْأَمْرِ او خَوَنْدَانُ دِ اِخْتِيَارِ ده. مثلاً ارباب بصیرت پویا خلق یا حکومت والا تجکم حکومت والا ماملیو علی نبی الاسلام لویلوی صحابہ دات مراد دی پویا خلق دا خبر دی تکلوی چی آیا دا خبر دا سیدان نو اللہ پرمائی لَا عَلِمَهُ الَّذِينِ دک پیغمبر دک پویا خلق چې کوم کې د استنباط تاټه خو او ود جدا کول شي او د خلک تی چې د مسلې تدبیر د خبر په تدبیرو کو منسبه باندې کوي د خبر تحقیق کولی شي د خبر صحیح ده غلطه نه دا. یا د دا خبر د دا شي کوشنو داغه پرسه تدبیر وکړ داغه تدبیر د دا استېشی یستوونه مطلب ده الله اللہ علمہو اللہزینہ پدے خبر باندے با کوئی شیو امن خبر دے و کدہ خوف خبر دے اللہزینہ آکسان یستنبتونہو منہن چھ کار تدبیر کولی شی منہن دے خلقونا نو دی با نو استنبات اصل که دہ نبت ندے و نبت اصل که اغا عبوتا ویلے کی چکو اول زبان دے سڑے اکنی نوبو پا کی اغا رو باس. مطلب دا دی د مامله چې کوم تدبیر دي بهتري تدبیر دي د دې پر اوس پکار دی نو اگر تدبیرو او کوي خبر معلومات پکړو فخرل پکار نور کړبه او کنو فخرل پکار نن نه پکړو نو به هر حال مسلې د انشاء الله هی به تحقيق پلاول نه بڼه لکه انشاء الله پنځلسه مسي بار کې به راشي الله ولا تقي तुमचे خبره مو چې دا کم تاثر علم او حدیث که نبی علی سلام پرمیده انسان د در جنتیات پر در خبر اکا تیدار بس دی سا اوری بس مخ کے بیانه چیس نو مخ کے بیانه نگا سینی بکار نو دا خور دا, دا آیات مطلب شا اغازمانی سر واکیم مطلب بیانتا مطلب بیانتا نور آیات که او مسلح دا زان پر بوئے گی گر دکه مسله واه په شکول او پیغمبرتا خوندانه د اختیار په خلکو ته اراده به وسيله خلکو ته نه پتا ولګي لگ. چې ډيري مسلې داسې دي چې اوبه ته عالم ته واپس کینو اوبه استنباط کی مسله به معلومه کید قران او حديث او قران او حديث نه مسله نه جهزه نه دروځي قران او حديث کشته خو هغه به راوږي پټه بعضي مسلې قران کې ښکار دي او بازی ترسو آیتی نو تابوری نو زیاده مسلی واما ترسو پتنی لگی چی داده ده کم زنم خدا را دی قرآن پا مطلق کی پتی پرتیم نو دیتا استمبات لیده کهی او داستمبات امامان که لکه مونگو ایمام ابو حنیپا بسی رواند نو آگا مستمبت ته آگا مسئله رو خون کره استمبات وی دیتا جب کوئی که اوبای نبد اوتی رو باسی نو امام ویده سی چې قران کې او حديث کې کې مه مسلې په پرتې اگر او بس نمغتا یو امام حضره باندې هغه امام ته مستنبت او مجتهد وته وي دا آیت نه دامل نشو چې کومې پټې مسلې دي هغه باندې مونږه د امامانو مسلو باندې عمل کوو هغه کوم له ربا سل نه باځه خلک امامان نه من او ځات ته یو د شیعه ګانو امام باندې ګوروله سي امامانه معصوم مني چې دا نه خطا امامانو د ځکه مستین او زمون امامان دي نومو جاینه غلط کیدلی شي چې کله امام کيو مسله کې غلط شوه ته یو ثواب ملالي او چې کم هغه روان دي هغه ته یو ملالي او که مسله صحیح وروه نو هغه دو ثواب ملالي او چې سو په عمل کې هغه ته دو ثواب ملالي بارحال دا مسله د هغه کې الله تعالی ورپسې پرمای ولول فضل الله کچره دا الله د پزل له مراد اسلام ورخمه او رحمت الله چې قران نه ک قران دا, دا سره اسلام دا سره نه وي ل تبعت مشيطان الا قليلا الله ایت سب تبعیداری شیطان, شیطان پسی بروان نه الا قليلا مگر ډیر لږ خل نپتولاږي چې قران سره وي د شیطان نه بچ کی او چې مسلمانې او قران وینو د شیطان نه بچکیږي د دو سيزو یو د الله رحمت او مهرباني ده او بل د الله فضل اسلام چې دا دو سيزو وسري نه د شیطان نه بچکیږي او چې دا دو سيزو کې سر یو نه مسلمان دی او قران او قران جنګینه نو بس د یو سر شیطان پسې روان زکه چې د کین نه کویب به سشي الله پرمایک ده الله فضل اسلام او دا منو ته کوم کدا الله فضل نه کوران نه وی ور رحمت رحمت الله نه وی اسلام نه یا رحمت د بازو نبی ورسته کنو فضل د الله چې کوران نه او نه رحمت د الله چې پیغمبر ده لتقبت مشیتان الا قلیلا تاسو بلګی د ل وی شیطان ته سي قلیلا مگر د خلک خلق چې هغه پیغمبران جوړ نه کانو خلقت دي چې د کوران د اتباع کيو صحیح نو هغه به نصید له روان نور به ټول شیطان ته روان نو آیات مطلب څه حق ورپسې تعالی بل آیات ذکر کوي فقادل په سبيل ترغيب ور کوي ਜਾਣ ترته الله تعالی فرمایي فقاد کتاب او پیغمبر پیغمبر کتاب دی فی سبیل اللہ تعالی رضا الله کی جنگی گا۔ او لن تکلف الا نفسا تب تکلیف کی ما چوا ممکلف تو دزان سره عملی طور په جہاد کی الا نفسك مگر خپل نفس یوازې کو زکات تاسره ده الله نصرت دے الله امداد دے نو کته یوازې جنگی کې نو کله کو کافران اداټ دی ګیرې ده تاسره ده الله امداد مسلمانان عملی طور ما مجبورو کون وحر دیل المؤمنین مسلمانانو تتیزی ورکوا ترغیب ورکوا نکو پخبل جنگ تزی نباہر حد لیش عملی طور اغتت مقلبی تجیحات کواستا با اللہ امداد وحر دیل او مسلمانانو تتیزی ورکوا ما اصل که دا آیات نازیلم داشت چکلا نبی علیہ السلام و السلام دابوسوپیان سرا واده وقلان دو خد نرست نبیلی سلام دیو بین سرا واده وقلان چه پلان که تیم که پلان کی زیگ پا جنگی گو چه اگر تیم که لراغی صحابه و تنبیلی سلام نو بعض در زحمل شکایتو که باز مناتکان و مناتکان خباز رستو کهر لغن تاکه اگه دا بد اگر آگانه چهر از تازه تازه جنگ شیو نو اللہ دا آیات نازل کہا چه تج کافران اسر جہاد مبتلے اگر چه تیوازی بس عملی طورت جہاد کوا مسلمانوں تترغیب ورکا نو نبی علیہ السلام سر اویا صحابتی اویا او, یا صحابت او, او آغا میدان تلل لکو پار رانل چه کلکو پار رانل مسلمانوں علتکی تجارت و مکو او سالم او غانم او پس شو. اس نقصان و تا انر اسیدو سلور مسیح پارک دا مسلتی رشو گو نو باندې مو پسرین وایده آیات د غیبرک نازل شول ورپسې الله تعالی د جهاد په سبب یعنی چې جهاد سره سکیږي سپایده کیږي الله فرمایي ته جهاد کوا اصل له ممکن را قریب د چې الله تعالی ببل کی باسل ذین کفرو یان د زور دا غه کسانو چې کم کافرانه نو اوس الله تمام ورکلم ممکن ده او الله چې یو شی تمام ور کې نو بس دا واجب دي دا کی جهاد دا الله تمام زمونږ لپاره کوي الله ای ممکن ده بس چې الله تمام ورکړه د سخی دا هغه تمام دا واجب ده د الله تعالی واقع کوي الله پرني چې دې سره الله د کاپره زور کم کی او جن به کم کی نو کوه پاره قریش کې شینو تاسو کولی ده الله ختم کی. او کمورات پی رو دنیا کا پیران چی نو تا سولی دل صحابہ پلگ زمانہ کی کمی کمی دنیا تا غرور سیر دی نو دا دا اللہ و د پیغمبر کا تو یوازم جنگئی نو پیغمبر کو بار حال یوازم انو جنگئی دل صحابہ ورسرشو دل صحابہ و پا ذریع سر اللہ تعالی دل کتال دل کفل صفا اغا حاصله ٹیم سر او خود لچے اغا خاصل شو چی دل کپیران زور کم شو بلکی کپیرانو بتر کم دار ریکارڈ ده ک پيوجان کي مسلمانان مسلمانان دريزه شو کافرانه شو وللا شو يو لا یو طرف تغیی ست هزار و ست هزار خالد اندوالید سیب آلیباً ابو بید ابن جرام سیبتوی تکی تال مشروع و تایماتا شپیت کسان راگ یو طرف تا شپیت زار و اگل کسانو بزرو بمقابلہ کی کس شکست و تور نادا اللہ نسرتو حا نادا ممکن دا چی بن کی تعالی زور د جنگ دا کسانو کفرون چی کفر کل دے واللہو اشد و بأسن. الله ډیر سخت بجنګ بجنګ کې الله سنگ سخت دی چې الله قامت سامان بجنګ الله تعالی مسلمانانو ته ایمان او طاقت او بل دغه احکامات رالي امداد الله تعالی کوي ددا مطلب دی چې الله بجنګ سخت خپل بجنګ کوي جنگ کې کم اسباب دی نصرت ته امداد دی هغه کې الله تعالی د ټ ټ مسلمانانو چرتم الله مغلوبه کړی واشد تنکیلا او ډیر سخت الله تعالی په اعتبار دا عذاب ورکول دينا کاپیرانو وڅجنې الله ډیر زیاد سخت په اعتبار دي جان سر امداد کوي حکم د جهاد ورکول او په اعتبار دا عذاب سخت نه یع دنیا کې یا آخرت کې نو که آخرت کې دا الله نه چا سخت عذاب نشته ولا یوثق واسطو احد لکه به ځکه به ور په سیم مسله ده دی صفارس بیانيږي مې يش صفاعته چونکه د جنگ سره تعلق ساتي د جنگ په مقبضات یو چکم په صحابه یو سړي سره واسلامونه بل صحابيب وته دلته اسور کا اسلامور کچ جنگ لړشي مخش په اړه یو سره په جنگ نه پاتې کېده د صفارس په ځمانه په هغه د اسلام نه له شو او مال منافکان بل و چې نو وي اسلام ته خپل منافقان د جوي رسول الله دا دی او نو شفارس دکره د جنبه پهاتې کیږي دوی ځکه الله تعالی د شفارس قانون بیان کړ شفارس هغه د ویني نو شفارس د لپس تا وګړه شفارس لپس د شفع نه او شفع جو په ویني کیږي دوه مثلا نو ساليه او کارنيشي کول تا غسر دیمګره شي شفع حشم سره ملګره شي او چې داغه کمکار یو ته نل شي په ثمنه نذاك الشفारस الله تعالى فرمای من يشفع شفاعتا احجج اوكو شفारस حسنه هي الشفारस موافقه الشريعه او د الشريعه بطريقه لهو نصيب من عدد ذبر بعد ثواب ايسي من عدد الشفारस او ان الله فرمای ومن يشفع شفاعه اچھا چه کو سفارش او سفارش سنگو کو سیئتن ناکار سفارش کو نیہ کله کفل منھا وبدد د طرف د عذاب سه اسا د عذاب اسا من حا د سفارش ن یاد تا د جنب مقابل کومن تو و سفارش د او یو سرا اصلاح ني اصلاحات ورکی بل ته اسو او غلط شپارس د بچي منافقانو بکو شپارس کو سمجتا نور شپارسونه جنگ نه علاوه دغه حکم واره کم شپارس چې هغه د شريعت په او غرضي سهي نو دا هغه ثواب ده څه مطلب دا کوي طريکې نه یو کثرت شپارس کوي ته لړیره پلان کې د پلان دا سی الپاو ویلیر دا کس زمان کو زمان زین مطابق یا ما چک زمان دا مطابق دا کس دا دی نوکرائن لائک دی دا دا نوکری ورکا یا دا دیشی لائک دی دا دا ورکا نو دا صحیح او کتی مجبورکی او اوی چی نا اتواترین نا دا بکیگی زتا لر آغدی او آغدی مجبورکو یو جائز کار دیخو آغد تا مجبورکو دا مجبورکول صحیح ن دانه یان طریقہ جهز طریقے سره الپس اول غرضم صحیح غرض کشه فرض د دان څه شی د پاره کوي چې هغه شی صحیح نه د لسره مثلا بیا کس نو کریلا هغه اهل له مستحق ته تعلیم ته دی او ته به تعلیم چې هغه بالکل څه کوئی ګناه نه متعلق او ترې نه بدلوي ورکې نو دا ش پرز که صحیح نه د چې غرض صحیح نه د ناروا بل حق په شفارس سره د بل حق, حق مو صحیح شفارس حسن شفارس آغله چې د اګې طریقه سم صحیح په بل زبردستنی او د هغه غرض سم صحیح اکه حق دار وې د حق هغه ته ملوشي د بل حق ته ونشي راځي دا د شفارس سماع اذن قسم شفارس د سره چا ناروا کیو د اګې طریقه سم ني په لړ شيغه مجبوره کی. یا غرض صحیح مطلب دا نه د ګنا ده لپاره شپارس کې دی یو سړی د لپاره دی اوسه نه د ګنا ده لپاره شپارس کې مساله یا داغه د لپاره شپارس کې هغه اهل نه دی کار شپارس کې نه چې غلط طریقې سین نه یا غرس سین نه نو دا شپارس ناروا دي او دا ګنا ده صحونه بياد دې ما مساله د شپارس متعلق نه اته شپارس باندې پیسې اګه ست لانا چته نه غواړي چې پارس کې اونوله ګروپ ته وایي شې پارس باندې پیسې آستل ځکه چې پارس عبادت ته نه یا او په عبادت باندې اجرت هغه دا کتابونه لیکلي دي ناروان نو که صحیح شې جائز شې پارسي په ګم کې عبادت ته او کده ګناش پارس کې دو بونا دو بونا نو په شپارس باندې زکه پیسې حرام دي د ګنا شپارس په ګنا باندې پیسې واستره حرام دي نو او ک نه د پاس الله علی کل شیء مقید الله ای ز قادر مہ غلط نکارو پس غلط شفارش پهینو میزنه کار او په څه ځاب باندې قادر اڅوک صحیح دا هغه ثواب باندې قادر و اذا هيتم بتحیه فحیو باحسن منها السلام السلام او ردوها دینه مثلا هغه سلام بهاني الله وجکل تاسو باندې سلام وکړی شي اصل کې خيي لفظ عربي يو بل توي د اسلام نامه کې حياک اللہ الله دې ژوند دې ساته الله دې تا ژوند دې خدا الفاظ دې مراد مراد دې السلام دي ځکه مسلمانانو په فرح حیا اللہ په زبان دې الفاظ راغلي چې مسلمان په يو السلام علیکم نو په امر رسول الله السلام دې سلام پزایې دې نکړي کیو حدیث کی دام راضی علیہ السلام فرمائی چی تاسو جنت تا نشے داخلی چی تردی چی ایمان نارے او ایمان نشے رارے تردی چی یو بل سر محبت اوکی او بیو پر محل آیت تزاو داسی شیع اونخی ما چی اگر او تاسو اوکی انو تاسو با محبت پیداش نبی علیہ السلام فرمائل افشو السلام بینکون افشاد السلام اوکی پیو بل سر او یہو روایت کی دارازی افشاد السلام توی. اعتعام وطعام کوئی خلقو کو باندھے خوراک خروئے رشتداری پالے او موزو نہ کروے تدخل الجنة بسلام جنة تبا سلامتی اثر داخل شک وارحل سلام السلام دیر دیر تیران دیر حدیث کیلئے پورے راضی نبی علیہ السلام پرمائی جی کل ادم علیہ السلام اللہ پیدا کر وطاوی در شدہ پرشتی دی پریبان چه دیتا تسه جواب درکنو دا ستاله پارم داله دا ستاله سلام دی او ستاده اولاد دا پارم دی نو چه دم علیہ السلام للو وی اسلام علیکم پرشتوه تاوی علیکم السلام ورحمت اللہ اغیوط دا الفاظوی رحمت اللہ سیوا نو دیو جن بہتر او مستحب داری انسان سلام کوي چه کم کس اول سلام ہوگو نو بادی بے سلام دا بهتر دی دا افضل چه دو کسان ملوشیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پرمای چې کوم ابتدائیه ابتداء کوم کړه نو دا به ترين انسان دی نو پرسلام کې ابتداء کول پکار سنت علی کی پیغمبر کسان ناس پیچھے سلام کو نو بهتر دی جواب ورکې که یو کس جواب ورکنه کاپی دی ګان کسان راګ نو قطول سلام کو امسای دیو کس پا یوکس پاکی سلامو کو نفذ در طول زیم اخلاس شد یوکس سلامو مکافی دی بل بیا چې چکم سوری نو اغلا پا پیدل سلام پکار دی پیدل لپنا لپناس سلام پکار دی لوگو لپزیاتو پکار دی ولوکو لپلویو باندے پکار دی حدیث کی مرازی داد سلام آداب دی. او بعض بل کسان داسې دي چې په هغه اسلام هغه پکاره نه لري اغه اسلام نه نه پکار هغه داسې دي چې مثلا یو سړی د درس کې د تل ترا شوی وي سلام نه نه پکار نو سړی مسجد جمعه کې مسجد کې اسلام نه نه پکار نو سړی ذکر کوي یو سړی دلاوت کوي یو سړی اذان کوي یو سړی لوی بول کوي یو سړی وعده بول کوي یو سړی تدریس کوي یو سړی جواری کیناس دې جوارګر ده دو ګنا کی لگے البته ګنا برکتی ساتي بعض علماء وي ګناګار باندې پکاري چې دې ګنانه خو بلکاس توزی نه بخلاص سلام ته متوجي شي او ایمان سے کوئی پدم نه له پکارته تا باندې له خدای څخه سلامت یاو چې په غضب کې الله بیا دی په جوایق د غضب اسباب پیدا کړی او ته خدای تعالی اسلام ماتیاو نو او سڑے دل غیب <تصفح> بولو تا وارو بولو سکار کی لگیا ہے نو داس حالان تو او داس موقع کی نظر پکار او بیاد آیات ساتھ ہے چتا بیانتی جونڈیشو جمعی تفسیلی بودا غب بطور اللہ سمیلاؤلو کے داکھوئی چې او سڑے کار کے مسلم کو اٹھایا یا کا غزون ریلیس کے پکے چلی گی او تلہ سمیلاؤلو میں ناغر سبتی والی نو مصافحیم فالعذاب کی دا غال ملاؤل بیادت آیات کو سوره رہ اللہ فرمای و الا قویتم ہر کله تاسوبان سلام کو کړي شي بتحیہ بن سلام منها اللہ تعالی پر نو تاس سلام وکړي یعنی د سلام جواب ورکړي بی احسن منها <مثلان> او وی اسلام و مثلاً یہ اصلے راگ قالتulations و علیم لقد نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ سر ل leer یہ اقلئے کے روایت پر ازی نبی علیہ السلام ناث lit صحابی راگ變�� اب ا Marvel نبی علیہ السلام جواب و نبی علیہ السلام علیہ النکار لست شد بیا بند راگئی اگل انسلام و علیو حمد نبی علیہ السلام علیہ جواب و نبی علیہ السلام بیا بند راگئی و السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ نبی علیہ السلام جواب ورکوي دې او دا ځای په لري ال پاسه وکول شي نن له پرمای چې تاسوبان السلام وکولې شي اغه السلام علیکم دوی ته یو السلام علیکم ورحمت الله اونه السلام علیکم ورحمت الله تو علیکم السلام ورحمت الله وبرکاته نو ته پیدا ال دک الفاظ راغلی دغه پوری هغه سیوا کول او سلام د الفاظ له تیز ویل پکاري چې هغه وو دې اغه درته جواب درک نه له کرمای به احسن منها خستا الفاظو کې جواب ورک او ردوها یات کم الفاظ غوې لري جواب واپس هغه وی السلام علیکم توای و السلام السلام علیکم ورحمت الله توای و السلام ورحم اعوی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته توائی علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاته ماللہ پرمائی او ردوها یا چه اغا کم الفاظ درکلن بز دا الفاظ واقس دا این اداغی جوابو کم ندا دو خبری ذکر شوی بہتر جواب او داغی پشان جواب یو خبر ذکرنشو اغا جائز دا چه اغا دیر اداغی جوابوی تن دا اغای نسیوام او اداغی مرمون نکم اغوی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو تصرف وعالیکم وصلاح دا جائز دا دا تریکم جائز دا خبه ترے تریکی دا غری چه اغردتا یو دواقوان تداغین لگا سیوا دواقا تصرف یو دواقوان تدوا ان اللہ علاقل لشین حسیب اللہ بارشیع صاحب کو ورپسن مسئلہ تتوحید دا آغا سانا اللہ لا الہ الا اور پس مسئلہ قیامت لا یجمعنکم الی القیامت لا ريب بہ قول بہ اللہ جمعہ قیامت رزید اس شخص بک یقینیشت اور پس اللہ فرمایدا سے درو خبرانہ دا اللہ نریشتینې سپنیشت په خبره کی اللہ نریشتینې ذات په خبره کی مستعانه ونه وایلا و کجہم إِلَّا جَاءَهُم مَّنْ وَكِيلٌ رَّاشِدٌ وَإِذَا هُمْ مُنَافِقُونَ أَمْرُهُمْ يَخْبَرُ مِنَ الأَمْنِ بِأَمْنٍ أَوْ الْخَوْفِ يَذِرُنَا آثَاوُ بِهِ فِي شَعْبِهِ قُرَيْشٍ دَرَا وَلَوْ رَدُّوهُ وَلَوْ رَدُّوهُ كَشَرَدُوا وَأَصْكَلُوا ذَهَبَ خَبَرُهُمْ أَوْ ذَهَبَ الْخَوْفُ إِلَى الرَّسُولِ فِيمَا خاوندانو د حکومت تا بصیرت ولاتا من هم دغینا لعلما النبین اجې کنا لاي کوې شو په خبر باندې لعلما کوې شو په خبر باندې الّامین کثان استمبیتونه چه رای تدبیر کولې شو د کار تدبیر دې خبر کولې شو د امن او د لعالمه <سؤال> اللذینا کوئی شیوگو دی خبر باندی آکسا يستنبیتو لہو جیغی تدبیر لہو باسلی شدکار منهم دبینا ولو لا فکر اللہ چه اسلام ده علیکم فتاثبان ده ورحمته ورحمت ده اللہ چه قرآن ده لاتبعتم الشیطاناتا خبلگی دلی ویخام خا شیطان پسی الا مليلا مدرد لک خلق فقاتل نو پس جنگ وعیف فی صدیل لا تکلف تفلیقی با نشی اچوله الا نفس مگر نفس پلنید یعنی نفس تا وحر دل مؤمنین علی امتتال او تیزی والکوم موسن معلاما کپ جنگ باندی اصلا اللہ ممکنن چین کف بأسا لذین کفرو چی بان کی جنگا کسان کفرو چی کفر کردی واللہ واللہ تلائی اشد و باسا دیل سخت په تیوار ځنګ وا شت تن کی راو دې سخت په اعتماد دا اب ور کولو مای اشفا شفا حسن هغه چې جائز موافق د شریعت په طریقا او غرض کې یا كله وی بدی انسان غفرا نصيب منها یسا دسوال مین از دی شفارسنا و مې شپاچا دیو کو نو د تبع عذاب مینا وی شفارس بارک وکان الله وديع الله تعالی علا كل شيء مكيتا طهريو شی باندي مكيتا قدرت لارون کې نيوته سلام ورکي بلتازه و اراوا طاوہ کی هیتم کېتا کو باند د مسلمان مسلمان به نه کافر باند سلام نه کوي کی کین کافر بس با وَإِلَّا و اذا علاوه یک هیتم چې تاسو باندې سلام وی سلام وی شي مسلمان در طرفنا بتحیاتن والسلام سره په حیو پس جواب ورک به احسن منا په خستان په سره سلامنا او ردوا جواب لار واپس کړي سلام جواب لار واپس کړي الله کن کانه دې انا کلشن پاریو اسی با حساب کون کہ الله لا اله الا الله الله الله چه نه لا اله نيشتره بالمعبود الا هو مگر حادث لا يجمعن لكم يكن نجم ما كتابا الى يوم القيامه رزق يوم القيامه عليه بفيه نيشتره شک پرات رود دي کہ ومن استقم من الله او نيشتري استقم دي مستينه من الله ده لنا حديثا بخبر